Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa, wa mattabi'ihim bi ihsanin ila yaumil ma'ad. <coughs> Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib mesti tarasibkan rahmat dari wa rahimukum Allah. Sah kita bahas stasiun 672 dari sambil Nabi Karya, Abu Aisyah Muhammad bin At-Tirmizi rahimallahu taala. Masih kisah laparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditemani oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang bertamu ke rumah Abul Haitsam. Sumantan talaqa bihil hatifi Dan Datul Haitsam mengajak tiga tamunya ke kebunnya. Hatikah itu bustan kebun. Ada menjelaskan Kebun disebut hati kau lian dah kerana kebun biasanya tahat tak bisurin. Tahat tak kau artinya tuhato dikelilingi bisurin, ni e, pagar menjawani bia semua sisi sisinya. Lantas Abu Hayya menghamparkan tu tiga tamunya bismillah karpet hambaran, artinya bila letakkan tu mereka di atas tanah fashion karpet yang bisa diduduki. Kemudian apabila sampai ke nakhratin, Pohon koma lantas datang bikin win dengan satu tandan berisi koma macam-macam fa thoahu lantas dia letakkan. Artinya sudah datang bihadkin kamilin satu tandan eh koma fihi utab ada di sana macam-macam ada utab ada balah. sebelum utab jadi ya disebut balah dia ditetapkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah engkau pilih-pilihkan untuk kami utopnya saja?" Jadi, yani artinya tidak ada hajat dan kebutuhan, engkau potongkan satu tan dan utop dari e, pohon kurma sampai yang engkau pilihkan untuk kami sebagian utop itu sudah mencukupi. Abu Al-Haitham mengatakan Rasulullah sennya aku ingin agar kalian yang memilih sendiri atau kalian memilih utap ataukah busalnya sama busal eh uh, koma sebelum utap fa idza kana alqinu dan jika satu tandan dan koma itu utuh di hadapan seseorang maka dia bisa pilih-pilih apa yang dia sukai dan itu ashah lebih enak aladhu lebih legat ya mimah dibandingkan lapun tiqalahu ba'duh dibandingkan dipilihkan milih sendiri tentu lebih enak daripada dipilihkan makanya mereka bertiga makan minum dari air itu yaitu al-adbi air yang segar yang dibawa oleh abul haitam fil kirbah di kirbah wadah dari kulit faqal Antasul Alim mengatakan, ini demi Allah dan jiwaku ada di tamannya Termasuk al-Na'im yang kalian akan ditanyakan nanti pada hari kiamat Ada kuda naungan, naungan yang sejuk, ada khutab yang hina dan ada air yang segar Sebagaimana firman Allah Ta'ala Thumma latus'alunna yawmaihidhin anil na'im Sungguh kalian pada hari itu akan ditanyai tentang berbagai kenikmatan yang kalian rasakan dan na'im adalah segala sesuatu yang dinikmati oleh seseorang Ya Tahan Nabi yang dia bersenang-senang dengannya fiat di dunia, di dunia Rupa makanan, minuman Firoshin, nyekapet Tempat duduk yang empuk Kemudian pakaian, sehatnya badan yang lain Semua itu akan ditanyakan nanti pada hari kiamat ya Dan jika tahan oleh insan jika tersedia bagi seorang naungan yang sejuk, yang dia bisa bernaung dengannya dari panasnya matahari, maka itu nikma. Maka bagaimanakah dengan al-mukayifat? Maka bagaimanakah dengan AC? Yang kalau di Saudi tentu semuanya sebab AC. Sebagaimana beliau ceritakan di sini? Di mana AC ini memenuhi udara rumah dengan dingin. Fisohib di musim panas, alkoib yang sangat panas, asyadid yang luar biasa panasnya. Ketika keluar dari rumah, naik mobil dan udara mobil pun dingin karena AC. Jika masuk ke mesin, semua mesin disauh dipakai AC. Maka takho la fi ajwahid barida, maka dia masuk pada udara yang juga dingin. Maka jika cuma naungan, pohon, itu saja akan ditanyakan karena itu nikmat. Fa hadza minan na'im maka ee di suara dinginnya aset tentu pertanyakan nikmat yang akan ditanyakan seorang akan ditanyakan seorang hamba ditanyakan pada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Karena ada di tahu nikmat yang Allah tundukkan untuk seorang hamba supaya digunakan dalam ketaatan. Jika dia menggunakannya dalam taat kepada Allah dan memujinya dan dia memuji Allah kerana nikmat tersebut Dan mengakui kalau itu Adalah datang dari Allah Maka dia adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat. Lantas berangkatlah Pergilah Abu'l-Haytham Untuk membuatkan makanan Yaitu makan makanan besar Itu untuk masak Untuk tiga tamunya Satu makanan yang akan mereka makan Karena yang telah mereka makan Baru utop Yang statusnya adalah fakihah Buahan penyuci Mudah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jalang kau sembelih kambing yang sedang menyusui. Jalang kau sembelih kambing yang sedang menyusui, sehingga supaya tetap kambing tersebut tetap ada, bisa diambil dimanfaatkan susunya. Maka pulhaitam kemudian menyembelih untuk tiga tamunya anakon au jadian." Anak, artinya kalau tak asal maiz, kambing biasa betina kecil. Kambing e, maiz kambing biasa sari kecil, lokal jantan. Maka dicarikan kambing yang muda. Maka dimasakan kambing muda. Ye, tentu ini kambing yang paling enak adalah kambing muda lantas setelah selesai dimasak Abu'l Haitham mendatangi tamunya dengan membawa masakan daging kambing muda lantas mereka pun memakannya artinya Abu'l Haitham memasaknya sampai matang dan menyiapkannya kemudian membawanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya lantas mereka makan. Lantas Nabi mengatakan, "Apakah engkau punya budak yang berfungsi sebagai pembantu?" Dia mengatakan, "Tidak." Kenapa Nabi tanyakan demikian? Nabi bertanya dalam rangka membalas mukafa'ah, membalas hadatsani' ni bab watan Abdul Haitam yang asy jamuan biasa. Tamu disembelihkan kambing dan macam-macam. Tentu ye, ini tidak e, sembarangan. Tidak semua orang ye, melakukannya. Ye, ada kemudian disembelih seekor kambing tidak lain dan tidak bukan cuma karena untuk menghormati tamu yang datang. Fakal maka Nabi mengatakan jika datang kepada kami. Sabian tawanan perang yang jadi muda, tolong datang ke, ke kami. Maka tak lama setelah itu didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang muda, tidak ada yang ketiga. Artinya didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baratkan satu ketika dua orang sabian tawanan yang adui dari musuh orang kafir tidak ada yang ketiga. Datanglah Abu Lahab ke tempat Nabi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan Abu Lahitha jika datang sudah maka Nabi minta Abu Lahitha untuk datang. Maka dia pun datang al-Mu'ayyad sebagaimana yang dijanjikan. Atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pilih dari keduanya silakan pilih mana yang kau inginkan. Khayyah maka Nabi memberinya hak pilih untuk melihat kedua orang itu dan memilih mana yang lebih disukai. Abul Haitham mengatakan ya Rasulullah pilihkan untukku Maka Abul Haitham ingin Pilihan itu pilihan Itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi menyampaikan satu kaidah penting Berkenaan dengan ketika Orang itu dimintai Saran dan nasihat Innal mustashara Si Orang yang dimintai saran Itu adalah orang yang diberi Amanah Ketika dia Menghiakan maka dia Wajib menjalankan amanah Sebaik-baiknya Baik itu saran terkait dengan bisnis, pernikahan Percayaan Di sekolah Atau yang lain Artinya Siapa yang meminta saran Kepada seseorang Maka dia memberikan amanah Kepadanya agar Orang tersebut yang diberi Yang uh, memberi saran Itu nasihat betul-betul Menginginkan yang terbaik Maka ini adalah satu kaidah Dalam masalah istisya Dalam masalah musawarah Dan uh, di Permintaan saran Muhimmatulullah yang tidak ini sangat penting Wajib Ada di bal, di benar Seorang muslim ketika dia Dimintai saran Maka ketika orang itu diminta saran Dia diberi amanah Artinya memberikan amanah kepada anda Orang yang minta saran kepada anda Yang dia mantap dengan nasihat anda Mantap dengan amanah anda Dan pikiran jembalan anda Maka wajib bagi anda untuk memberikan yang terbaik Yang bisa disarankan kepadanya Dan dalam anda tunaikan Apa yang diwajibkan oleh amanah ini Maka Nabi mengatakan pilih ambil budak ini karena aku lihat dia mengerjakan salat. Alasannya karena dia mengerjakan salat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan untuk Abu Hayatam salah satu dari dua budak karena dia salat. Maka di sini terdapat pelajaran penting tentang siapakah orang yang dipilih. Afifah, maka dalam hadis ini. Ya, terdapat pelajaran bahasa Yang pertama kali diperhatikan Ketika kita mau ngasih saran Tentang person Yang nanti itu akan ya, Person Vindikah dalam rangka pernikahan Atau dalam rangka Diberi pekerjaan Dan amanah ya, Maka yang pertama kali Diperhatikan adalah As-salatu-salatnya ya, Maka ketika cari karyawan Ya Maka adanya ya, ini yang pertama kali Jadi tolak ukur, muslim berjin sholat ya. Li anna ha miftahul khairi Karena sholat adalah kunci kebaikan Siapa yang menjaga sholat dia menjaga agamanya Siapa menelantarkan sholat dia lebih menelantarkan hal-hal yang lainnya Dan Nabi mengatakan dan berbuat baiklah kepadanya. Tapi tidak menentukan bagi Abu Haytham jenis berbuat baik. Maka ini mencakup semua jenis berbuat baik. Bangkalah Abu Haytham menuju istrinya Dia berkabarkan pada isterinya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Was tausu bi ma Maka Abu Haytham mengatakan pada istrinya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya... Li anak -anak ...ingin meminta saran istrinya bagaimanakah... ...manyikapi... ...bahwa Buddha ini... ...vito berdasarkan... ...wasiat akung Nabi... ...maka istrinya mengatakan... engkau tidak akan bisa mencapai... ...sebetul-betul sebenar-benar... ...wasiat Nabi... ...kecuali jika engkau memerdekakannya... ...maka istrinya mengatakan... ...tidak mungkin anda menyampai... Betul betul wasiat Nabi kecuali dengan memerdekakannya, tenungkan. Ingatahu Abu Lahitam ini punya kebun, kebunnya punya banyak pohon kurma dan pohon-pohon. Tentu perlu ada yang ya, mengolahnya. Tahta ya, tidak amal tentu perlu kerja, ngurusi. Dia juga punya binatang ternak yang perlu diperhatikan, dan dia juga في مهمته ahlihi di mengerjakan tugas istrinya mencarikan air minum untuk keluarganya. Jadi dia tidak punya budak yang melayaninya Kemudian datanglah seorang budak yang dipilihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat faida zaujatul salihah ternyata umul haiza seorang wanita salihah yang menginginkan yang terbaik untuk suaminya. Mengatakan perkataan di atas Dan lihat Luar biasanya Abu Haitham Dan Abu Haitham pun bersegera Melaksanakan saran istrinya tu fa gurem tanpa dipikir Panjang-panjang tanpa bimbang Tanpa tamang-mang Dan dia mengatakan langsung Fa'uwa adikun Buddha itu Merdeka Ini atafnya dengan rupa Yang itu menunjukkan Fauriyah segera Maka di sini kita jumpai semangat sahabat yang luar biasa untuk melakukan kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji istri Abu Lahab. Tidakkah Allah mengutus orang nabi atau orang penguasa kecuali ada dua kemungkinan tukang bisik. Di antara tukang bisik yang memprovokasi melakukan kebaikan dan melarang kejelekan dan tukang bisik yang tidak peduli dengan kebinasaan dan kesusahan yang dibisiki. Wa may yuqabila natasu ifaqat Siapa yang dijaga dari tukang bisik yang jelek, maka dia manusia yang terjaga dari kejelekan Maka jika seorang itu memiliki tukang bisik yang baik, ye, maka dengan izin Allah dia ye, dia akan bisa menjamin aman dari sisa, sisi tukang bisiknya itu Fidalah berkenaan dengan Saran-saran yang diberikan oleh Pemisi Karena tukang bisik yang baik Tentu tidak akan menyarankan kecuali yang baik Namun jika seseorang Itu punya tukang bisik yang jelek La ta'luhu khubala Khubala artinya Syaran wal fasad Tidak peduli Untuk menjumuskan uh, Yang dibisiki dalam Kejelekan dan kerusakan maka ye, maka maka susahlah yang dibisiki. Ye, maka dalam hal ini istri adalah tukang bisik seorang suami. Jika istrinya adalah istri yang tukang istri yang baik, tukang bisik yang salihah sebagaimana umul Al-Haitham, maka dikomba-kombali untuk sedekah pengamal soleh Sekala dalam kebaikan. Dan hanya kalau istrinya adalah tukang bisik yang jelek Maka nanti akan di bisik untuk korupsi Untuk menerima uh, uang suap Untuk kemudian di kredit ribawi Yang penting istrinya bisa macak ayu Bisa kemudian berdandan ini bisa ke salon dan seterusnya ya, Karena dia tidak peduli dengan derita suaminya dengan syak wal fasad, dan kejelekan, kesusahan dan derita suaminya. Nabi mengatakan demikian berkenaan dengan kontak Abdul Haitsam. Kenapa Abdul Haitsam mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah memiliki tukang bisik yaitu seorang istri salehah yang dia tukang bisik yang baik untuk Abdul Haitsam yang mendorongnya untuk ya, amal salat ya, untuk Melakukan kebajikan bukan gembar siswaminya yang bersemangat untuk melakukan kebajikan. Dan kaya dalam masalah ini, kesimpulan dalam masalah ini, memanjukah bitor natesui fakat ukiyah. Siapa yang terjaga dari tukang bisik yang jelek, Dialah orang yang terjaga dari kejelekan. Maka jika Allah itu mem Memberikan kemuliaan kepada seorang penguasa Seorang amir, seorang hakim Seorang kepala Seorang rektor, seorang dikat Seorang suami Dan yang lainnya Ini Allah muliakan Dengan Allah jaga dia dari tukang bisik Yang jelek Maka dia sungguh dia telah terjaga dari kejelekan Kerusakan dan kerusakan Oleh karena itu kita jumpai Banyak imam masjid yang mereka adalah al-fatul awal yang berilmu antusias dalam khotbah Jumat di Arab Saudi mereka antusias dalam khotbah Jumat yang mendoakan penguasa ya, Ibittonatul Khairi agar mendapatkan tukang bisi yang baik di antara ya, banyak doa khatib-khatib di Saudi wa sufu Ibittonat as saalehatan ya Allah berkala kepada penguasa kami. Tukang bisik yang baik Yang membisikkan hal-hal yang terbaik Maka ini masuk termasuk Sebaik-baik doa Dan doa yang paling manfaat Untuk penguasa Karena penguasa jika ya, Khairan dia baik eh, Namun tukang bisiknya rusak Maka tukang bisiknya ini Akan merusak penguasa yang baik Dan nah, jika tukang bisik itu salihah yang baik intifa' bi dalika maka sang penguasa ini bisa mendapatkan manfaat karena tukang bisik yang baik ini intifa'an 'aziman dengan manfaat yang sangat luar biasa maka inti kebaikan para pemegang kebijakan para penguasa apapun bentuknya baik dia suami baik dia Seorang kepala desa, seorang camat, seorang bupati, seorang kebunuh Seorang kepala sekolah, seorang dekat, seorang rektor dan seterusnya Semuanya kata kuncinya tukang bisiknya Kunci kebaikannya adalah tukang bisiknya Pimpinan-pimpinan yang baik ketika digeliling oleh tukang bisik Tukang bisiknya tidak baik Tukang bisik ini dipercaya oleh sang pimpinan Ya, dia percaya 100% dengan info-info dari tukang bisiknya Tukang bisiknya adalah tukang bisik yang rusak dan bejat Maka pemimpin yang baik ini tidak jadi Tidak bisa jadi pemimpin yang baik Gara-gara orang-orang di sekelilingnya Yang merupakan tukang-tukang bisiknya Maka benar kata Nabi SAW Wama yukabita natasuhi faqot wukiya Siapa saja yang punya jabatan Punya otoritas Punya kewenangan Kemudian dia dijaga dari Pembisi-pembisi yang jelek Maka dia lah orang yang terjaga Kemudian dari Qais Ibn Abu Hazim Dia mengatakan aku mendengar saat bin Abi Al-Qas mengatakan Sungguh aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah dan aku adalah orang yang pertama kali memanahkan anak-anak di jalan Allah. Lakat waai itu disebut aku ingat, aku berperang fili soba bersama sekelompok sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan selama perjalanan perang kami tidak bisa makan kecuali daun-daun pohon, meluhu belah dan satu jenis tumbuhan atau rumputan. Hatta takakah hat Karena yang dimakan adalah rumput dan daun-daun pohon, maka luka ujung-ujung mulut kami. Wa inna ahadana dan salah satu kami, yaitu semua kami layak tahu sungguh dia b buang hajat, kama tak tahu syarat Maka ni kotorannya ni itu seperti kotoran kambing dan kota ini kotorannya yang keluar ini seperti kambing kotoran kambing dan kota karena makanannya seperti makanan kambing dan kota rumput sama daun itu sahabat dia itu bisa perang itu bisa perang perang sekarang balik kanan itu bisa perang bisa berangkat perang Konsumsi selama perjalanan, perang, rumput dan rumputan dan dedaunan Sehingga di kotoran orang itu seperti intil pedus nah, Sama persis kerana ya seperti itu makanannya Demikian dirita para sahabat, demikian miskinnya para sahabat Demikian susahnya para sahabat itu semua tidak menghalangi mereka untuk menjadi manusia-manusia mulia, tidak menghalangi mereka untuk jihad visa tidak menghalangi mereka untuk berjuang memuliakan agama Allah Subhanahu Wataala, tidak kemudian membuat surut langkah kaki mereka. Ini makanannya badan ini mahu susah pa ya? Makanannya cuma daun sama rumput seperti makanannya kambing. Akhirnya tahinya pun kaya tahi Kamping Wa asbahat banu asad namun itu Kami, itu saya Dan jasa-jasa saya Dan peran saya Kesusahan saya di awal-awal Islam Namun jadilah sekarang Banu Asad Ya zuruni Fiddidi, mencelaku dalam Masalah agama Lakat khibtu wa khasibtu idah Wadallah amali. Jika aku sampai kemudian agamaku jelek Ini, Maka sukaku rugi dan menyesal Dan jika demikian Dan menjelak amalku Ini uh, respon beliau ketika ada orang yang memfitnah beliau Ada orang yang memfitnah beliau Dikatakan bahasanya beliau itu sholatnya tidak berjus Ini sholatnya tidak berjus Bagaimana nanti ada di salahnya maka beliau mengkontak dengan mengatakan mereka itu tahu apa ni ya. ya, beliau menyebutkan jasaannya dan pakannya dalam Islam ni ya, setelah kemudah itu kemudian ada orang yang mau guru beliau ni ya, dalam masalah solat <tuh> ya ada sedikit dilihatkan Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, ya ini artinya darah pertama yang ditumpahkan di jalan Allah orang yang mati orang yang musuh orang kafir pertama kali yang mati itu di tangannya saat Nabi wakas atau telan. Demikian juga beliau adalah pemanah pertama di bidan jihad. Dan ini adalah orang pertama yang lain yang dimiliki oleh saat Nabi wakas. Maka fa'arul-zamin Anak-anak pertama yang dipanahkan di jalan Allah Melalui tangannya saat bina bi Dan perhatikan bahasanya beliau Mengasih muqaddimah ini Memberikan muqaddimah ini Laisamimbabit tafakhuri Bukan karena tafakur membanggakan amal Tuan, kontribusi dan perjuangan Bukan pula Tamadu Minta pujian Bukan pula menguji diri sendiri secara berlebihan Namun beliau katakan hal itu Dalam kontak membela diri dan membela kehormatannya Dan makanan para sahabat ketika itu saat perang Bersama saat beliau piwakos itu adalah daun pohon Dan hublah-hublah naun nasyajah Satu jenis pohon Beliau mengatakan, maraannya na Kami pernah menjumpai satu waktu di mana kami perang di waktu itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami pergi dalam satu sao, ya, satu pasukan yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami berjalan dalam keadaan kelaparan. Kami tidak menjumpai apa-apa yang bisa kami makan kecuali daun pohon. Sampai luka lah pinggir-pinggir bibir kami. Artinya pinggir-pinggir bibir -pinggir itu terkena kohu luka dan koeng, ya, luka yang mengoeng. Kenapa rumput ya dimakan? Minhahalul waqf dikarenakan e, daun aladinah kulhu yang kami makan. Ya, maka ya, sampai pinggir-pinggir, buat -pinggir, mereka perkoeng wa aina ahadan la yadau kama tatawashatu albahai ketika salah satu kami buang aja akhwaja maka dia keluarkan fadalat kotoran matushbihu fadalatish syat seperti kotoran dan tai kambing atau unta kenapa di annahu akala bislamat akalat makan misalnya yang dimakan oleh kambing dan unta Wasbahat wa hasadain yazhuna fi tini Fa fi ayatin yuhadzirunani fa Artinya jika kaummu ni mengoreksi menyalahkan aku mengajari aku Mencelah diriku dengan mengatakan, lau sinusolat tak aku dah pecus solatnya. Dia anumkau mashabihi yang tak umar. Jadi, karena beliau saat terlebih wakos itu diangkat oleh umar sebagai kebunuh kufah dan kufah itu di masa silam rakyatnya resahnya. Tak ada gubernur yang cocok ye, di di hati mereka. Semuanya dikomplet, semuanya diadukan ke Umar Kalau kebenungan tidak becus Jadi anak karena mereka berduduk kufa Karena wasyawbihi, mereka memfitnah Saat bin Wabi Wakos dan melaporkannya dengan berita bohong Aintah Umar kepada Umar Mereka mengatakan, kebenungan kami Saat bin Wabi Wakos, mayuh sinu sholat Tidak becus sholatnya Maka terpaksalah lah Nabi Wa Qasa mengatakan ya, Menyampaikan data Yang menjelaskan keadaan beliau Dan terdahulunya Beliau dalam kebaikan Dengan Saya bukhani dari Jabir bin Zammurah Rasulullah Dia mengatakan Penduduk Kufah Mengadukan ya, Dengan aduan fitnah Mengadukan saat kepada Umar. Dari berdasarkan aduan mereka, Fa'azala Umar mencopot saat dari status gubernur Kufah, lantas Umar mengangkat istakmalah Alih mengangkat gubernur baru untuk Kufah Ammar, Ammar bin Yasir. Fasih kau dan sama ni, ni gubernur yang baru Ammar bin Yasir pun diadukan. Sampai-sampai mereka Menyebutkan kalau dia tidak layuh sinuyusal tidak becus salatnya. Fa ansala ilaihi maka Umar pun mengirim putusan kepada sang kebon. Dan Umar mengatakan dan konfirmasi oleh Abu Isa, mereka mereka ayat menuduh Menganggap bahawa engkau tidak berjus solat. Maka Abu Isa mengatakan: Amma wallahi tamiy Allah, fa ini kuntu salibi. Aku solat bersama mereka karena kebenar sekaligus imam solat, sebagaimana solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'akhirmu anda, aku tidak meninggalkan solatnya Rasulullah. Aku solat mengucapkan salat isya. Maka ku panjangkan dua kaedah pertama dan ku pendekkan dua kaedah yang terakhir. Ya, maka Umar mengatakan dan khabar ya Abu Isa. Itulah persangkaan kami pada Muhyi Abu Isa. Maksudnya itu fitnah. Itu fitnah. Ya, kemudian Saat mengatakan lakat khabar khasir itu idan waddallah amali. Artinya kata Saat jika aku tidak berjus solat yang merupakan tiang agama. Maka hasil tu itu jika demikian aku merugi. Jawablah tolak amal dan sia-sia amalku. Jadi ya, maka kita perlu belajar dari kisah ini bahasanya laporan bohong itu punya peran berbahaya sekali dalam merusak dan menyusahkan, merusak masyarakat. Dan laporan bohong, berita bohong itu senjata orang yang tidak punya senjata hujahnya orang yang bangkrut enggak punya hujah. Tatal awat -awa tatan dan biasanya alim bid'ah dan para pembela kesesatan jika ingin jika mereka ingin mencela salah satu ulama dan ahlul fadhil yang para yang punya keistimewaan dan kebaikan maka mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat hutabita bohong wow, untuk menjauhkan masyarakat darinya. Memalingkan masyarakat dari perhatian kepada beliau, dan banyak dari para, para ulama, Ahimatul Ilm wal Fadl, para ulama banyak yang mendapatkan bulu mendapatkan bencana, pisahin mendalikan gara-gara al atau sabuwan. Ya, demikian yang kita baca sebatah kali ini kita dikenal betul Shah, Sallallahu Alaihi Wasallam para undangan alhamdulillahirabbil ya alamin alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala muslimin rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pada hadis yang ke-374 dari kitab sambil nabi karya Abu Aisyah Muhammad bin Aisyah Ibn Sarwah Ad-Tirmili Rahimallahu Rahmatan Wasiyah Dari Khalid Ibn Umair dan Suwish Abu Uqar Keduanya mengatakan bahasanya Umar bin Al Khattab mengutus Utbah Ibn Ghazwan Umar mengatakan berangkatlah engkau bersama orang-orang bersamamu Sampai jika kalian telah berada di ujung negeri Arab yang paling dekat dengan negeri Ajam, faak balu maka datanglah hataedakanu maka sampai ketika mereka berada di Mirdab tanah lapang wajdu hatal kerdan. Maka mereka menemui Kadhan, di disawahnya Batu-batu yang ee, Gembur Baitan berwarna putih Fakalul lant lantas mereka mengatakan Mahali apa ini di Informan yang ditanya mengatakan Ini basrah Sampai mereka e, Fasar lantas mereka berjalan Sampai mereka Balaku sampai di Hiyal lurus dengan Al Jisah As Sakhir, jembatan kecil. Fakah lantas mereka mengatakan, di sini kalian diperintahkan. Fathalul maka mereka disinggah di situ. Fathah kaulah hadis sebetulhi dan seterusnya hadis yang panjang ibn quala Utbah Ibn Ghazwan mengatakan, Sungguh aku ingat, aku adalah satu dari tujuh orang. Bersama Rasulullah SAW kami tidak memiliki makanan kecuali daun pohon, Sampai luka dan bernanah dan, ber dan jadi koreng pinggir mulut-mulut kami. Dan aku pernah menjumpai ada satu kain, menemukan satu kain lantas aku bagi antara aku dengan sahab. Nah itu dulu. Fami namin ulai ikhlasabah maka tidak ada satupun dari kami bertujuah dan satupun orang saat ini kecuali dia telah menjadi kebeno satu kota dan suku kalian akan ee, menjumpai e, akan mencari pun akan menjumpai para sejumlah amir sejumlah penguasa badana setelah kami. Kalian akan berpengalaman Menjumpai sejumlah penguasa setelah kami Penjelasannya isyadis ini Umar bin Khattab Mengutus Uthbah Ibn Ghazwan Bersama sekelompok sahabat Supaya mereka melakukan Berjaga-jaga Di turur Perbatasan Negeri kaum muslimin Yang berbatasan dengan negeri orang kafir Antas Umar menetapkan untuk mereka satu wilayah supaya mereka ambil posisi ribat di situ. Ayat ayat itu untuk fiqih sunnah bilal Arab. Maka jika kalian telah sampai di daerah ini, maka farah fiha lakukanlah ribat di daerah tersebut. Faak maka mereka pun berangkat. Ya, tadi tawajahu, Mereka berangkat di tempat yang Umar perintahkan Mengatakan kalau mereka telah sampai mirbat basrah Tanah lapang basrah Wakan dan adalah basrah belumlah dibangun Wakan dan adalah basrah tanahnya itu terbedakan dengan satu jenis Batu yang disebut basrah Jadi basrah nama batu Lidah, oleh kerana itu, maka disini sampaikan mereka menjumpai hadil qaddan. Qaddan adalah batu yang gembur, matanya putih. Mereka bertanya apa ini? Mereka mengatakan ini basah. Oleh karena itu ada yang mengatakan, bahasa yang membangun kota basah adalah Utbah Ibn Rasuwan, Ratullah anhu Dan bukanlah yang dimaksud dengan di sini. Kota yang terkenal, Yaitu Kota Basrah di Irak, karena kota Lianna, karena kota Basrah belum dibangun ketika itu, bahkan belum ada. Sehingga yang dimaksud dengan Basrah dalam redaksi di atas adalah alun satu tanah di sana terdapat suhuon batu-batu besar namun terbuat dari pasir, karena dari pasir hushin maka mudah hancur. Oh watun kembol, sari atau takasori mudah pecah. Nah batu semacam ini itu namanya basrah. Falah mawasul makam mereka tatkala sampai ke Mukabil, Lurus dengan jembatan kecil yang ada di Sungai Tigris di Irak. Mereka mengatakan di sini kalian diperintahkan untuk beribad, maka mereka singgah di situ. Hadil mantiqah wilayah ini Itu adalah terletak di pertengahan antara negeri Arab dan negeri Ajab Mereka singgah di situ Fadhakar al-hadisah bitulihi Ayy Khalid dan Suais e, Menyebutkan lanjutannya hadis yang panjang Dan sebagian naskah e, Sama il-Nabi Fadhakar pakai mushanah Dan itulah yang lebih tepat dan di sini termini tidak menyampaikan kisah secara lengkap lihat tasir kerana beliau mencukupkan diri dengan menyebutkan sisi pendalilan Dibawakannya riwayat ini di sini Itu susahnya nabi dan para sahabatnya di masa silam Setelah itu perubahan ekonomi eh, Dan Ut Utbah bin Rasulullah mengatakan Aku ingat aku bertuju bersama rasul kami tidak punya makanan Kecuali daun pohon Sampai Obeklah atau luka Dan jadi korenglah Ujung mulut kami Ashtar jama dari Syitakun Artinya Ujung mulut dan suara tentu punya dua Ujung mulut Maka ujung mulut mereka Terkena buruk-buruk koreng Disebabkan daun pohon Yang mereka makan dan aku menemukan ya, Burdatan satu kain tidak bertuan Aku bagi antara aku dengan saat Itu saat bin Malik Ya ini artinya beliau menjumpai satu kain Yang tercampakkan di satu tempat Lantas beliau menjadikannya sebagai lukotoh Barang temuan dan dibagi antara beliau dengan saat Karena adanya kebutuhan yang berdasar Yang mereka alami dia bagi menjadi dua bagian Satu bagian untuk beliau Satu bagian untuk Sa'ad bin Malik Itu dulu Ada pohon famaminah Namun sekarang tidak ada satupun dari Tiga bertujuh Semacam utbah bin roswan Sa'ad bin Malik kecuali dia adalah Kebunur di satu kota Artinya belum menyebutkan nikmat yang Ala ilaiha amurum Menjadi ujung akhir keadaan mereka Setelah keadaan Sadofi yang demikian susah Sedikitnya penghidupan Berjahat dan kesusahan Dan kalian akan Satu jaribuna akan berpengalaman Mencumpai sejumlah penguasa Setelah kami sanad riwayat di atas ta'if Karena ada rawin yang majuhul yaitu Khalid bin Umair dan Suis Akan tetapi tentang Kalimat kami tidak punya makanan Kejuali daun pohon Sehingga kemudian Berdarah dan berkorenglah ujung mulut kami Ini ada dalam muslim Dengan reduksi yang lebih lengkap dari ini Tanpa bagian awalnya Sampai kata-kata singgah dari Muslim dari Umaid bin Hilal dari Khalid ibn Umayy al Adawi, Otbah bin Raswan berkhotbah kepada kami. Dia memuji Allah dan menyanjungnya Kemudian dia mengatakan amma ba'du. Fainatun ya sungguh dunia adalah telah mengumumkan. Bisur min kalau dia akan habis, akan berakhir. Bawalah dan dia pergi Hada secara cepat. Walamnya pokok minhad dan telah tersisa dari dunia ila subabah Kecuali sisa yang sedikit Semacam air yang tinggal sedikit yang ada di ember Yang kemudian nyata sob buha sol buha Yang dituang sedikit demi sedikit oleh pemilik ember Dan sungguh kalian akan berpindah dari dunia Ke satu kampung yang tidak akan tidak akan Sawa tidak akan hilang Yaitu akhirat Maka pulanglah kalian Ke akhirat dengan membawa Sebaik-baik yang ada Di hadapan kalian Karena sungguhnya telah disampaikan Pada kami Ada satu batu dilemparkan Di pinggir neraka lempar, Maka dia jatuh ke dalam neraka Selama 70 tahun Belum sampai ko'on dasarnya Wallahi demi Allah Sungguh Nih, jumlah anda akan dipenuhi. Ya, nih, neraka akan dipenuhi. Apakah kalian heran? Dan sungguh disampaikan kepada kami tentang surga. Bahasa yang di antara dua misor, dua engsel, dua engsel pintu. Nih, ya, kalau pintu itu terdiri dari dua daun, nih, ya, dari dua daun maka Eh, begini menutup Kemudian begini terbuka Maka ada engsel pintu Dan ada engsel pintu hmm, Di sini engsel Di sini engsel Ini, Maka kalau terbuka Dua engselnya artinya Terbuka selebar Lebarnya Dan telah sampaikan pada kami Di antara Dua engsel Dari engsel-engsel pintu surga Ini Artinya Dari apa Pinggir pintu Sampai pinggir pintu Di satu pintu surga Dari satu pinggir ke pinggirnya Itu perjalanan naik Ponta selama 40 tahun Itu Gambaran pintu surga Satu pintunya antara Sisi kanan dan sisi kiri Batas pintu Ini naik konta 40 tap Dan tentu di surga banyak Pintu Ada 8 pintu surga Kata Nabi Walau ya dia na'aleha Dan pintu surga ini akan mengalami Satu hari Di mana dia akan bunyi dia akan bunyi minazihah karena orang berdesak-desakan untuk masuk ke dalamnya. Dan sungguh aku ingat, aku adalah nomor tujuh dari tujuh orang bersama Rasulullah SAW. Kami tidak punya makanan kecuali daun pohon. Sebab berdarah dan berkorenglah ujung mulut kami. Aku menemukan satu potong kain, lantas aku belah antara aku dengan Sa'ad bin Malik. Aku kemudian bersarung dengan sepawonya, saat bin Malik bersarung dengan sepawonya lagi. Dia ya, tidak punya kain kecuali hanya notubi bagian bawah badan. Bagian atasnya telanjang dada. Bukan karena dan itu karena kemiskinan. Adapun Aliyah Mahali ini, maka faham asbahaminahatu tidak ada satupun dari kami kecuali dia telah menjadi kebunoh atas satu kota. Dan di antara kalimat yang Patut untuk kita jamkan Perkataan sahabat Utbah ini Wa inni a'udhu billahi an akuna Fin napsi a'zimah wa innallahi Sarira Dan juga aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aku merasa bahasanya aku adalah Orang besar padahal aku adalah Orang kecil di mata Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya yeah. Di mata aku aku merasa berjasa, merasa berjuang, merasa begini dan begitu. Padahal semuanya tidak ada nilainya. Baikinah dan senyata tidak ada satupun kenabian kecuali telah dihapus. Ini tanah sakrat kecuali telah terhapus. Sampai-sampai akhir keadaan kenabian itu adalah kerajaan. Dan kalian akan mengetahui dan akan berpengalaman dengan sejumlah Amir penguasa baktana setelah kami. Kemudian dari Anas, kal kalwassullah sawalaah asalam, lakat ukhif tufilahi. Aku ditakut-takuti karena Allah, wa ma yakhuf ahadon dan tidak ada satu yang ditakut. Aku diganggu karena Allah dan tidak ada satupun orang yang diganggu. Walakot atat alaiya sungguh aku menjumpai Salah suna min bainilai latin wa yawmin 30 boleh jadi 30 malam atau 30 hari Dan aku tidak memiliki untuk dan bilang makanan Kecuali makanan yang uh, tidak memiliki makanan Yang bisa dimakan oleh dhuka bidin, Makhluk bernyawa manusia atau hewan Ila syaiwan kecuali sesuatu yang bisa ditutupi pakai ketiaknya bilang dilihatkan oleh At-Tirmizi di jam'inya, di sanadnya terdapat Rau' ibn Aslam Abu Hatim Al-Basri, bahwa dhaif. Dan dia ahli yang dhaif bahkan tapi terdapat rauh yang memiliki penguat dari channel wakil dan Abdul Somad serta Affan dalam Husnul Muhamad. Banti Hasan li ghairihi. Penjelasannya laqad ukhiftu billahi mamaya khaf'ahd. Artinya aku ditakut-takuti di jalan Allah. Di jalan dakwah mengajak pada agama Allah dalam bahkan membela kebenaran dan betul-jul. Dan keadaan tidak ada satupun orang yang ketakutan. Aku diganggu karena Allah Dan keadaan dan tidak ada satupun orang yang diganggu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu di jalan Allah dan di jalan dakwah mengajak pada agama Allah dan membela agama Allah di saat tidak ada satupun orang yang diganggu. Maka selama tiga hari, yaitu la laa'c itu to'aman, aku tidak menjemput makanan yang bisa dimakan oleh sahih bukabin makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu mencakup orang dan hewan. Kecuali she'ni warihi itu bilalin, kecuali sesuatu yang sedikit, bisa disembunyikan, bisa ditutupi, pakai ketiaknya bilal. Wahadakulul itu semua adalah hasil dari atadzir sempitnya kehidupan. Penyempitan atau kemudian imbangku, ya maka yang dicontakannya adalah dampak dari imbangku dari kaumnya yaitu Quraisy. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegah berlangsungnya dakwah, karena Nabi nabi tetap lanjut dalam keadaan bersabar dan berjihad sampai Allah memenangkan agamanya. Dan dari kota ada dari Anas bin Malik yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkumpul di dekat Nabi, makan siang atau makan malam Yang isinya adalah roti dan daging Ila ala tufafin, kecuali ada tamu Tufaf kata Abdullah, kata sebagian orang, maknanya banyaknya tangan Artinya tidak pernah terjadi berkumpul bagi Nabi Makan siang atau makan malam Dan yang dimakan adalah roti, bercampur daging Ila ala tufafin Kata Abdullah itu Abdul bin Abdul Rahman gurunya Imam Tirmizi ketika menjelaskan bab dufaf qolabatu wakafatul aidi yaitu wujudul athyafin adanya tamu Kemudian dari Nawfal bin Iyas al hudali dia mengatakan adalah Abdul Rahman bin Auf lanat jalisan kawan duduk kami dan dia ada sebaik-baik kawan duduk wa inna anqala baina Sesungguhnya Abdul mengajak kami pada satu hari. Hatta sampai ketika kami telah masuk ke dalam rumahnya, maka Abdul bin Aq ab masuk ke dalam rumah, fakhta salat dan mandi. Tsumma kama ja'und bila keluar wa dan kami diberi pisafatin, ni piring lebar isinya awati dan daging. Pada malam Tiaatat Kala, makanan itu di, disajikan bagi Abu Rahman Maka melihat makanan yang enak, Abu Hamzan bin Auf menangis. Maka kami tanyakan ya Abu Muhammad, Abu Hamzan bin Auf, apa yang menyebabkan anda menangis? Jadi Disediakan makanan enak, bukannya gembira malah menangis. Maka beliau mengatakan Rasulullah SAW wafat. Dan Rasul belum pernah kenyang Rasul dan istrinya <coughs> Min kubsi syahiri eh, Dari Khamti dari Gantum Kasah <tik bingkasa> Fala'ona ukhirna Limahwa khairun Nana Fala maka tidaklah Orona eh, Ya, kami diperlihatkan atau kemudian e, kami menyangka akhir nama kami di diakhiri untuk sesuatu yang lebih baik bagi kami. Catatan kaki kata sahabat Rasul, sangatnya Taif karena majulnya novel biniyyah al Hudali. Kata, tapi terdapat dalam Sahih Bukhari. Uh, bahasanya Abdurrahman bin Al-Qudiyah Yaman pada satu hari disukui makanan. Lantas beliau mementari mem Musa bin Umair tak bunuh. Dan dia lebih baik daripada kami. Dan tidaklah dijumpai untuk jenazahnya Musa bin, Musa bin Umair. Kain yang bisa dijadikan kain kafan kecuali satu. dipakai untuk menutupi kepala kaki terlihat jika dipakai untuk menutupi kaki kepala terlihat dan terbunuhlah Hamzah dan seorang yang lainnya lebih baik daripada kami dan tidaklah -tidak dijumpai untuk Hamzah kain yang bisa jadi kain kafan kecuali satu lembar kain lakad khasyidu sungguh aku khawatir ayaku lakad ujilat lana tayyibatun di ayat itu. Sungguh telah dipercepat dan Disegerakan kesenangan dan nikmat Untuk kami di kehidupan dunia Sehingga di akhirat sudah Tidak lagi dapat Apa-apa Sumpah Jaya pergi Dan beliau pun menangis Bin Auf dikatakan sebagai nih meljeli sebaik-baik teman duduk pujian untuk seorang sahabat Umar bin Auf salah satu dari sepuluh sahabat yang Nabi kasih kabar gembira dalam satu hadis kalau mereka adalah ahlu jannah. Falah makmudi ataklah diletakkan satu piring lebar isinya makanan yang syahih yang menggiurkan yang enak Yaitu daging dan roti. Beliau menangis Kawan-kawan yang mengatakan Bayabu Muhammad apa yang membuatmu Menangis Habisnya masalah Apa, buka apa sebab tangisan anda Beliau mengatakan Rasulullah s.a.w Maafat Walam iya syibak huwa Berakhluk itih Min khutis syair Syair makna halaka ayamata halaka itu artinya wafat watak biha dan menyebut mati dengan halaka la hawafih tidaklah mengapa sebagai orang punya kesan kalau halaka itu mati untuk orang yang jelek orang yang sesat dan sebagainya namun yang benar halaka itu netral ya oleh karena itu di sini dijumpai untuk Rasul, beliau belia, untuk Rasul digunakan kata-kata halaka Maka persepsi sebagian orang kalau halaka itu untuk, uh, untuk yeah, Matinya orang yang sesat, orang kafir dan sebagainya Dan tidak berla, dan tidak dipakai untuk orang-orang yang baik, satu yang tidak benar Yang betul dia neta Dan ini, Allah berfirman di Al-Quran tentang Nabi Yusuf AS semua so, telah datang kepada kalian sebelumnya Bintahina Yusuf Sebelumnya dengan bahagia bukti Maka kalian terus menerus dalam keraguan Tentang ajarannya Yusuf Hatta idha halaka Sampai ketika Yusuf telah Wafat Kultum kalian katakan Allah tidak akan mengutus wasul setelahnya Walbuka dan tamisan Yang terjadi pada beliau Karena khaufan adalah kekhawatiran Mimayatau tak dari kelapangan hidup di dunia Wa'anatari keadaan itu Ubalah boleh jadi adalah Bagian kenikmatan seseorang yang disegerakan Untuknya di dunia dan di akhirat Nanti sudah tidak dapat apa-apa Kemudian Habib yang kelima puluh Tentang sinni Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Usia hidup Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Muslim At-Thami itu wahai membuat hadis terjemah judul bab ini untuk menjelaskan jumlah tahun hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebagian hadis disampaikan bahawa Nabi umurnya 60 tahun. Di sebagian lagi 63 tahun. Di sebagian lagi mengatakan 65 tahun. Dan akan datang tahqiq hasil tala'ah tahqiqul qaul hasil tala'ah dalam masalah ini dari Ibn abbas radallahu anhuma Rasulullah berada di Mekah selama 13 tahun. Yahya mendapatkan wahyu di Madinah selama 10 tahun sehingga beliau wafat dalam usia 63 tahun. Jadi beliau dikenal sebagai orang dan muslim. Dalam hal ini terdapat tausiah rincian tentang fase-fase kehidupan Nabi di mana Nabi tinggal di Mekah Ya, 40 tahun sebelum Yub'a'at diangkat jadi Nabi, kemudian Bu'a'ithah diangkat jadi Nabi ketika belah genap 40 tahun, tidak ada khilaf dalam masalah ini diantara para ulama. Sebagaimana mereka sepakat bahsini Nabi itu tinggal di Madinah setelah hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Namun terdapat perselisihan tentang jangka waktu keberadaan Nabi di Mekah antara diangkat jadi Nabi sampai hijrah. Pendapat yang benar, yang kuat, yang terdapat dalam rakyat ini dan yang lain, bahasanya Nabi di Mekah setelah jadi Nabi selama 13 tahun. Sehingga majumuk totalnya adalah 63 tahun. Dan inilah yang dijelaskan oleh Ibn Abbas al-Tulaluhumah di sini. Sehingga beliau mengatakan Nabi wafat dalam usia 63 tahun. Wahua al-Aktar dan inilah yang paling banyak dan paling sahih dan yang paling Terkenal dalam menjelaskan Umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari ijarah Dari Muawiyah Beliau mendengar Muawiyah berkhutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat dan beliau berumur 63 tahun Demikian juga Abu Bakar dan Umar Wa'ana dan aku Sekarang berusia 63 tahun Disini juga dikatakan Muslim Artis ini semak dengan hadis sebelumnya menjelaskan tang usia Nabi saw, yaitu 63 tahun. Ada tambahan informasi bahasanya 63 tahun itu juga usia Abu Bakar dan Umar. Demikian juga itu adalah usia Muawiyah ketika menyampaikan khutbah itu. La'alau alaup leca di perkataan Muawiyah ini, tahu aku prediksi dari Muawiyah kalau wafatnya di tahun itu. Akan tetapi Aisha Muawiyah itu hidup sampai. Umurnya 80 tahun kurang lebihnya. Dan dari bawah bin Subair dari Aisyah senyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Juga hadis ini juga diakui oleh Bukhari dan Muslim, bahawa hadis ini seragam sama persis dengan kandungan hadis Muawiyah dan Ibn Abbas dalam penentuan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Khalid Al-Hadha Al-Hadha artinya Tukang sepatu Khalid itu disebut Al-Hadha bukan kerana dia Profesinya tukang sepatu Kemudian disebut Al-Hadha Kerana dia berteman Dengan para tukang sepatu Sering duduk-duduk Di tempatnya tukang sepatu Kal Ambak anak Amak maula bani Hashim. Aku mendengar Abu Abbas mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 65 tahun. Adisif juga diajarkan oleh Muslim. Maka riwayat, riwayat ini dari Abu Abbas Menyelisih riwayat pertamanya ibnu Abbas dan riwayat yang bisa dipegang Sebagaimana penjelasan para ulama adalah riwayat yang pertama Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Sehingga riwayat yang menyelisihinya Dari Ibn Abba sekitar nilai Sadah Hadisat atau Muawwala atau Perlu ditakwil. Dan dari Daghfal Ibn Handala Nabi SAW Wawah dan kadang dia berumur 65 tahun Kata Abu Isa Daghfal ini kami tidak Mengetahui dia mendengar hadis dari Nabi Waknatun adalah dia di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah seorang laki-laki di bahasa. hadis ini menyelesai riwayat yang terkenal yang sahih yang banyak bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 puluh tiga tahun e, maksud perkataan e, Abu Isa Alimidi bahasanya anak ibu tasohbah e, validitas kalau Tekfal itu sahabat Nabi adalah mahu diundangin satu hal yang perlu ditelaah lebih lanjut. Kenapa? Karena dia ada, sudah orang dewasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, namun tidaklah terbukti valid Dia mendengar hadis dari Nabi. Kemudian dari Anas bin Malik yang mendengar. Dari Abu Aibah bin Abdullah bin Anas bin Malik yang mendengar Anas mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seorang yang tinggi terlalu jangkung, tidak pula jebol, tidak pula putih yang terlalu putih, tidak pula sawo matang. Betulah rambutnya kriting yang betul-betul kriting, -betul bukan pula lurus yang betul-betul lurus. Allah mengutusnya ketika kena empat tahun, tinggal di Mekah sepuluh tahun, di Madinah sepuluh tahun dan Allah wafatkan dalam keadaan beliau genap 60 tahun dalam keadaan tidak ada di rambut kepala beliau dan jenggotnya 20 lembar uban berwarna putih. Ya, uh, hadis ini sebagaimana telah lewat dibawakan di awal kitab ini akan tempat akan tapi Tirmizi mengulanginya sebutkan di sini karena ada kalimat Allah mewafatkan dalam keadaan bila berumur 60 tahun. Fahati riwayat maka riwayat ini isinya bahasa umur nabi, yang nabi wafat ketika itu adalah 60 tahun. Akan tapi asal yang benar anna hada bahasanya dalam riwayat ini terdapat namanya ilgha al kasa Menghilangkan tambahan yang sedikit. Fil adat dalam tambahan yang dilakukan oleh sebagian perawi. Biasa orang Arab 42 disebut 40 hadis 39 disebut 40 dan seterusnya maka 63 disebut 60 dan ini dikuatkan dan ini dikuatkan bahasa imam Muslim melihatkan dari Anas satu keterangan yang mencocoki perkataan jumhu di mana Anas mengatakan dalam berat Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun Kemudian bab yang ke-54 tentang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Mustafa Imam Termin Wahid ta'ala menyelesaikan apa yang beliau ingin sebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau membuat judul bab ini. Dia sokong akan dia bawakan melalui judul bab ini dari khatbu Al Jazim. Ini satu permasalahan yang sangat besar. Satu musibah yang sangat besar Satu musibah yang muhawilah yang mengerikan Yang manusia tertimpa dengannya dan mendapatkan musibah dengan Karenanya itu wafatnya sang Nabi SAW Karena wafatnya Nabi adalah Adhamil Masahib Adalah musibah paling besar Dan musibah yang paling besar Hati-hati para sahabat dan jiwa mereka yang tayyibah yang uh, yang karena Allah muliakan mereka untuk menjadi sahabat Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan merafakoh menemani Nabi Nya berdengar hadis Nabi Nya istatat Sungguh berat menimpa hati para sahabat musibah besar ini. Sampai-sampai sebagian sahabat melakukan berita wafatnya Nabi sama sekali. Umar bin Khattab Awal madukira pada awal pertama kali disampaikan pada Umar berita wafat berita wafatnya Nabi satu berita yang besar ini dia mengatakan mengkala Nabi asal Allah s.a.w tidak tahu biseif siapa yang berani ngomong Nabi wafat gue penggalahernya karena demikian dapatnya hmm, itu dengan realita. Sampai akhirnya takon dia ta ta memajulah asidik, amma dihadapan hadal jumuh orang dalam jumlah banyak di masjid dan dia berdiri di hadapan banyak orang menyampaikan khotbah luar biasa yang dengannya Allah teguhkan hati-hati hati yang beriman hati orang-orang yang beriman Allah cerahkan dengan khotbah beliau jiwa orang, -orang yang beriman. Lemahkan si Allah dan menjung Allah kemudian membaca firman Allah Taala Inna kama yitun Inna humayitun. Mayitun, mayitun. Mayitu artinya orang yang mau mati. Inna kama yitun siangkok akan mati dan mereka pun akan mati. Hatta faham ayat sampai selesai dari ayat kita sampai akhir ayat setelah itu dilanjut dengan membaca firman Allah Taala wa Muhammadul ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata au kutil an kullakum batul Muhammad ketika seorang Rasul telah sebelum Muhammad banyak Rasul apakah jika dia mati atau taburu kalian terbalik otak ke belakang sampai Abu Bakar selesai dari ayat ya pitamamia utwah ثم قال وقال التا المشورتا kemudian Abu Bakar menyampaikan perkataan yang sangat terkenal dan perkataan yang sangat agung yaitu famankan ya abudullah fa inallahu hayyun la fa malayum famankan ya abudullah muhammadan fa inna muhammadan qad siapa yang menyembah Allah maka Allah yang hidup tidak akan mati dan siapa yang menyembah Muhammad wa inna muhammadan qadma maka sungguh dia telah mati umar radhiyallahu anhu wa innati alayata lafi kitabillah su ayat yang dibaca oleh Abu Bakar itu nyata-nyata ada di Al-Qur'an namun masar aku tidak menyadari ketika itu ada ayat itu di kitabullah di sebagian riwayat dikatakan Setelah itu Maizmahul Bashar tidaklah didengar Satupun orang kecuali membacanya Yaitu di kota Madinah ketika itu Maka orang pun kemudian Wahia faham Berita ini Dan manusia yang masyarakat pun Mengetahui realita yang terjadi Dan mereka pun Merasakan musibah yang besar ini Musibah mereka dengan wafatnya Rasulullah yani SAW Alatihua A'adhamu masyabil wa akbaruhu Jadi adalah Musibah yang paling besar dan paling besar Oleh karena itu Nabi SAW Menyampaikan Cara diantara orang untuk Menghibur diri ketika Susah banyak masalah jika usibah hatiku pemusibah. Jika salah satu kalian mendapatkan musibah. Ini faniatku musibah tahupi, maka adalah dia ingat-ingat musibahnya dengan kematianku. maka jika ada masalah, maka cari buku baca sirah Nabi di bagian akhir bab wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca itu kata Nabi setelah itu maka musibahnya akan terasa ringan fa innaha aqdamul masaibi ingdah karena wafatku kematianku adalah musibah terpaling paling besar ingdah menurut orang yang beriman ya demikian kita baca sepetan malam hari ini masa warahmatullahi wabarakatuh wa sallam nabiyina alamin subhanaqa فبيحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك